Ah, hey. Ah, ha, ha, hey, ah. ah, hi, ah. Bilboko Maestro García Riberoaren Eskola Komunitateak, e, Udalaren eta Eusko Jalaritzaren utxikeria, salatu nahi izan du gaur goizean, e, ekintza batez, e, gisa eskolako aurrak e, eta familiak, ba, kaskoekin, e, obretako kaskoekin eta jantziekin joan dira eskolara. E, salatu nahi duetena da eskolaren egoera txarra, eta telefonoaren bestaldean daukagu gaur Chris Kordeiro, ireko kidea bera, urtzen dugu jada. Kaizo, keiz, zermu duz? Kaizo, kaizo Bueno, kontaibu zuen nolako e, kintza burutu duzue gaur goizean eta eta zer gertatzen ari da e, atzuriko eskolan? Bueno, ba hori ba zuke zanduzuna e, ba, eskola komunitate zoa, umea, gura eta irakasleak e, joan gara eskolara kaskoekin eta obretako jantziekin Eta, pues, e, zezalatu nahi dugu, ba, ze, ba, udalaren eta eusko jabdaritzaren utzikeria eta gutxi espena eskolaren e, aurrean. Zer, bueno, pues, hori e, e, eskoleako patioan e, egin dugu protestaz, e, bueno, han bertan, e, laureun eta berrobetamara aur aldamioz eta eraikuntza lanaz e, inguratuta eta bizu dira. Eta, eta hori da, hori da egin duguna. Eta obrake hasi dira nola baite batu puztean, ez? E, iztripu bateke izan du errua edo izan du abia puntua, ez? Arazo honetan. Bai, bueno, a ber, gugula, ja, mm, 2000 eta emeretzian, azigin janez, txostenak aukesten eta ori eskolako eraikinaren egora eta leku gabezia ma ba, instituzioetarara peska bate helaratzen eh baina bueno pues esa 2008an e, ba leio hori zen bi aurren gainean eta hospitalera eraman behar izan zituzten kolpearen eraginez uh -huh. eta ba bueno ya pues, e, ja pandemiaren ostean ba ziru bat konprometitu zen, 2 e, milioita erdi euroko kompromisua hartu zuten e, bairaikinean e, ba esku hartze integral egiteko, baina ez da ez eregin. Horain e, arte ez da ez eregin, eta justo aurten, pues, ja, e, eskolako fatzara oso egora txarrean dago, eta ba, krizketak erlaitzetatik, kornizetatik askatzen dira, eta, eta erortzen hasi dira, eta orduan bai orduan udalaren premiazko esku hartze baten aurrean gaude azkenean baina hmm, suposatzen dut planifikazio gutxirekin eta hau aldez aurretik planifikatuta egingo balitz pues asko hobeto ezta eta, oh, eta interbentzio hau netan, eh, bueno gaude. edo uh -huh. ez du a ber ez du leioaren leioen konpoketa suposatuko eta beste arazore arazuen konpoketa ere Eh, pues, bizi gara aldamioak bueno, Aldamioz eta eta ez beteta Osta inguratuta Eta ez dute peluzerako Irten biderik ekarriko mm. eta, Baina bai, bai, bai Bizi bueno, Bizitzen ari gara Hori bau, bueno, gure umeak Batez, batez ere eh, Bazarataz, ikinkeria, kutsadura Eta guzti hori pues, eh, Esku hartze eh onegatik. Mm Hordez -hmm. ama, ba, bueno, Horreta pues Nico has erregaude. E, gain eh suena handiagoa izango da eta gainera pues e, ba, eskuntza greba dinamiken artean egonda jakin mm -hmm. e, genuenean pues e, zenbad iru, ehz bideratzen da vale. Baz, e, itunpeko sareko ikastetxe pribatuentzako, ezta, inbertsioak egiteko, eh vale. ez dakit igual Gure intzulei heldu saien mesu bat nona saltzen da, pues, diruko puro oso handiak, ez? Eh, gasteitz Bai, se uh -huh. bai, ala dago dirua ez dela ez dela arazoa. Arazoa da, hori, pues, ba voluntatea eta hori, voluntatea politikoa da eta eta hemen ez dugu eser ikusten. Ez dugu, bueno, indaterik ikusten eta eta, horregatik, ba, da ba, erabaki dugu bazian, ba ja, pizka bat Sí. Mugitzen dazten. <gülüyor> e, bueno, mugitzen dazten, mugitzen ari zarete espaldian. Hain zuzen ere okeres banaiz e, ba, lekuaren arazoari nola baite konponbide bat emateko proposatu zen hau ja mugitu zen nahiko lokomotorak plataforma proposatu zoenean eh. eta erabiltzea ba, e atxuriko tren geltokiaren araikin za hori e, baina hori, pues Pues, eh, Anzturan geratu da, ez? Azkenean eh, udaletxeak ez du ematen eh, erabilpen hori lehen esten duenik, ez? Mm -hmm, hori da, hori da. Ta, hor, azken asteotan, ba, gure inguruko, hausoko eta, bueno, hausko inguruko zentroen berrantu lakuntzaz entzuten eh, ari gara, mm -hmm. baina egia esan ez daukagu informazio oficialik eta... Aber, alde batetik, posten gara, ze, eskuntza komunitate, e, atxuriko eskuntza komunitate, amarkadak, dara matza Emilio Campuzano, lanbideziketako ikastetxaren espazioa aldarrikatzen, baina nahiko eskertikoa gara. E, horregatik, momentuz mantentzen dugu, ba, ba esku hartze hildo bia, que irekita Emilio Campuzano ko ikastezaren espazioen Aldarricap apen, Aldarricapena, baina ere gure eraikinearen hobekuntza. Mm -hmm. Momentuz momento es daukago eser ez dago ezer dago ofizialik. Orduan, yeah. pues, momentuz, hori. E, mm -hmm. Momentuz, ba, hori konpondu, eta agian zer eskatzen duzu edo aldarrikatzen duzu, plan zehatz bat e, konpontzeko eskolako arasoak edo... Hori da, hori da. Mm. Nahi da, ba, proposamen, oza, gudalak, eh, proposamen uzkigarria egitea, benetako konpromiso batekin, ez, eh, jarduare, jarduaren banakapena, urteka, aurrekontuka, eta bar. Eta eta horretaz bueno, aparte, eskolaren ingurunea hobetzeko proposamen bat. Segur, ez mm -hmm. e, e, mehala ben, segurtasuna eta osasuna hobetu behar dabe, bai. Mm -hmm. Beste aldarrikapen bat izan da, ez? espaldikoa bai. eh, trafikoarena, eta barez. Bai, kutsadura, zarata, mm -hmm. bueno, pues, eh, hori, ja, ikerkete, i, e, ikerketa batzuk, e, ikerketa ziltifiko batzuk, esaten dute e, oso, oso za, e, bueno, za, zaratan dia mm -hmm. eh, gehiegizkoa gehi e, e, jasatzen ari, ari dira gumea. Osa, mm -hmm. dago, ez dago baitzakirik, baina, mm hori -hmm. da. Ba, Kris, ba, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun e, informazio honi. Eh, ba ez eskerrik asko eh, gurekin hitz eh, egiteagatik. Uh -huh. eta, eta hori pues eh, jarraituko dugu. Pues eh, nahi baduzu baita eh, amaitu dezakegu zuek egindako bideo eh, batekin non egiten da pizke bat eh satirabatez, eh pasopalabra <laughs> eh, saioarekin eta hor baitare ere, bueno, pues, agertzen dira oso modu entretenigarrian, ezta? Bai, umorea bearrezkoa da. Horri hori da hori beti. <risa> pues es que ricasko Cris eta eta naik du zen arte. Azkendo. Gerote, agora. Agora. <risa> Gua sendroscoremila. Zeta, Atxuri Eskolako umeek egun Eropa iratzen dutena oraingo obrengatik eta den gabeko trafikoagatik. Saraka. Susena. Ah. Eskolan instalatu berri dituzten Kolumpio Bedeziak pati horiak okupatzen dituztenak. Alda miak! Zuzena! D! Zenalako eskola alda abrikatzen ari dira familiak urteetan zehar? Duina! Zuzena! E! Hau egiten duenean atxuriko ikasleek egun osoa pati hori gabe ematen dute. Euria? Zuzena! Ele, 2018ean eskolan bi umeen gainean erori egin zena. Playoff. Susena, B. udalararen errazioa urtetan zehar familieke egindako eskakizuneei pasa palabra.